Tak začneme recitaci, jako obvykle. První mantra velkého soucitu, pak sutra srdce. Namo, Namo Arya Avalo Kiteshvaraya, Bodhi Satvaya, Maha Maha Nikaya, Om Sarva Bhayeshu Trana karaya Tasmai namas Namaskritya, Imam Arya Avalo Tava Nila Kanta Namo hridayam Avar.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 dhuru dhuru vijayante maha vijayante Dhara Dhara, dhaarendreshvara chala mala vimala amala mukti ehi ehi lokeshvara raga visham vinashay dvesha visham vinashay moha chala visham vinashay hulu hulu mala hulu hulu mala Bulu, Bare, Padma, Nabha, Sara, Sara, Siri, Siri, Suru, Suru, Bodhya, Bodhya, Budhaya, Bodhya, Maitreya, Neelakanta, Darsana, Prahradaya, Swaha, Mahasidhaya, Swaha, Sidha, Yogeshwaraya, Swaha, Neelakantaya, Swaha, Padmahastaya, Svaha Chakra Yuktaya Svaha šanka Shubdhane Bodhanaya Svaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya Svaha Vyagra Charma Nivasanaya Svaha Namu Ratna Trayaya Namo Arya Avalo Om sidiantu Mantra Padhaya Svaha Sutra Srdce Om namo Bhagavate Arya pragya paramita Arya avalo kiteshwaro bodhisattu. Gambira paramita charamano. Viavalo kaya tisma. Panchaskandastamsha. Swabhava shunyan pashatisma iha shariputra putra rupam shunyata shunyata eva rupam rupam naprita shunyata shunyata ya naprita rupam yat rupam sa shunyata ya shunyata tat rupam Evam eva meva vedana samgya samskaraa vigyana íha šari putra sarva dharma, Shunyata lakshana, anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna, tasmāt čari putra shunya ta Navedana na Nasamskara na vedana, na samvya na samskāra na, vidyánam, na Narupa, rupa šabda gandha rasa sparštavya Na chakshu yavan Na mano Na avidya-na-vidyakshayo-yavan Na jara-maranakshayo Na dukha-samudaya-nirodhamar-gaha Na jara maranakshayo na dukha samudaya niroda margaha, na jnanam Tasma-acchari-putra-praptit Bodhisattvasya Pragya Paramita Mášritya viharati, Achita avarana Chita avarana nastitva Atrasto Viparyasa Atikránto Nishtar Nirvana Práptaha triadva Sarva Sambudha Pragya Paramita Mášritya Nutara Samyak Sambodim Abhisambudha तस्मा र्यातव्यं प्राज्ञपारमिता महामन्तो महाविद्यामन्तो अनूतरा मन्तो सम आसमा मन्त्रः सर्वदुखा प्रशमना सत्यं आमित्यत्वात् प्राज्ञपारमिताया उक्तो मन्त्रः ततथा गते गते पारगते पारसं गते, गते बोधिस्वाहा Gaté Gaté Pára Gaté Pálasám Gaté Bódisváha Gaté Gaté Pára Gaté Gaté bodysláha. Tak minul jsme skončili u té části sutry, která vysvětluje že vlastně z hlediska té nejvyšší pravdy, Budha nedosáhl žádné probuzení. Hm? To, čemu se říká, Buddha dosáhl probuzení, to je relativní pravda. Hm? Z hlediska té nejvyšší pravdy, Buddha nedosáhl žádné probuzení. Proč? Protože z hlediska té nejvyšší pravdy od samého počátku není nic k dosažení. Hm? To jsme se učili, je třeba tím kontemplovat. Hm? Čili jestliže mluvíme o eh, budhovi dosažení, budhovu dosažení eh, probuzení, mluvíme vždy z hlediska konvenční pravdy. A my jsme tež vysvětlili, že. Z hlediska té nejvyšší pravdy Buddha vlastně nic neučil, protože ta nejvyšší pravda eh, se nedá vyjádřit slovy. Hm? A v té nejvyšší pravdě potom, co Buddha dosáhl probuzení, eh, prebýval hm? eh, zbytek svého eh, života. V stvořeném těle. Ale eh, jádro pochopení budhovství a pochopení cesty k budhovství je právě to pochopení, že toto stvořené tělo je iluzorní. Hm? Právě proto jsme se tež učili, že ten, kdo vidí budhu v, v znacích objektů, ten nevidí budhu. Hm? Na to je třeba kontemplovat a to neznamená, že budha nemá formy, budha má formy, ale forma a prázdnota jsme teď recitovali. Forma právě je prázdnota, prázdnota je právě forma. A to, co jelikož forma je prázdnota, to, co vnímáme, to, co cítíme, to je forma, ten z toho vyplývá, jak jsme recitovali, že tež pocity, vnímání, naše vůle a naše vědomí, všechno toto vzniká na základě formy, není nic jiného než prázdnota. Jestliže to pochopíme, pak nebudeme mít žádné potíže tež pochopit, že z hlediska té nejvyšší pravdy, která je jen jedna, pravda takovosti, pravda prázdnoty, pravda e, nirvány, pravda e, opravdového stavu všech věcí, pravda těla dharmy, pravda dharmata, pravda sféry dharmy a tak dále. Všechno toto jsou synonyma pro jednu věc, což je prázdnota. A prázdnota je jediná realita. Neexistuje realita jiná. Hm? Jestliže toto jasně chápeme a považujem to za opodstatněné a je to opodstatněné, protože každý druh buddhismu bez výjimky učí, že opravdový stav věcí je nejástvý. Hm? Jelikož opravdový stav věcí je nejástvý, stav nejáství je stav prázdnoty. A tedy eh, je logicky odvoditelné, hm? že to, co existuje ve světě, je jen ta konvenční pravda, všechno to, co se dá vysvětlit, všechny ty kategorie buddhismu, které vysvětlujeme, z hlediska nejvyšší pravdy, nemají žádnou podstatu. A nemožnost bytí v podstatě není nic jiného než prázdnota. Jestliže toto takto chápeme, na základním pojetí buddhismu, nemáme, neměli bychom mít žádné problémy i přijmout tato slova. A e, další konsekvence samozřejmě další rozvinutí této logiky je e, teď, co následuje a co vysvětlíme. Předtím bylo též vysvětleno to, že ten, kdo tak to pravdu chápe a vidí věci z hlediska té nejvyšší pravdy, jeho zásluhy se nedají změřit, což je jaká logika, jelikož je e, naladěn na tu nejvyšší pravdu, která se nedá změřit, proto i jeho zásluhy, jestliže praktikuje z hlediska nejvyšší pravdy, e, se mohou stát nezměritelné. To je těžko pochopitelné i pro velice inteligentní lidi. Je příběh, když Body Dharma přišel do Číny, byl Pozval ho na svůj dvůr jeden z největších sponsorů buddhismu ve čínské historii, sám velký císař Wu z, z ríše Liang, který byl proslaven tím, že zval velké učitele z Indie, stavil tisíce klášterů po celé Číně a podporoval mnichy všemi způsoby. Přišel k němu i pozval bodhidámu, který se dostavil na jeho dvůr a první otázka, kterou se ho zeptal, je já jsem postavil tolik a tolik pagod, tolik a tolik klášterů, jaké jsou zásluhy a čekal na to, že jako všichni učitelé, které přicházeli, ho začnou chválit. A e, Body Dharma mu na to odpověděl: Žádné. <těk> <těk> žádné zásluhy. Ha? Žádné zásluhy, jak je možné, žád, já jsem děl, tolik dělal, tak jsem se dřel a teď nemám žádné zásluhy. E, body Dharma vidí probuzená bytost vidí z hlediska té nejvyšší pravdy. A z té nejvyšší pravdy ty žádné zásluhy jsou opravdové zásluhy. Proč? To už jsme se učili. <laughs> Proč jsou žádné zásluhy? Jelikož hm? Opravdové činění je to, které nečeká žádný, eh, žádný důsledek. Zásluhy takového, který nečeká žádné, nechce nic eh, získat. Hm? To jsme se učili, že zásluhy, opravdové zásluhy závisí na eh, té nejvyšší realitě. A Učili jsme se tež v rámci diamantové sutry, že rozdíly mezi Ária e, e, Pudgala, mezi e, bytostmi, které jsou vznešené, vznešené bytosti znamená co? Bytosti, které bezprostředně ochutnaly chuť, hm? nirvány, chuť prázdnoty ne jen intelektuálně, ale bezprostředně celým svým bytím, přímým poznáním, poznali chuť nirvány. To jsou, tím se říká v buddhismu, vznešené osoby. A jak jsme vysvětlili, takové osoby, eh, se eh, jejich eh, zakalení eh, citů a vědomí zcvrklo. Hm? Proto jsou osoby vznešené. Proč zcvrklo? Protože se nepovažují za něco odděleného. Hm? Obyčejná osoba v sanskrtu se řekne pritak džana, to znamená osoba oddělená. Osoba vznešená je osoba v tomto smyslu neoddělená, neoddělená od čeho? Neoddělená od pravdy. Hm? Pravdy, eh, té nejvyšší pravdy, což je pravda nirvány. Jinými slovy, v buddhistickém pojetí, pravda, eh, ne substencionality hm? eh, všeho soucna všech bytosti a všech věcí. A e, učili jsme se, že rozdíl mezi vznešenými osobami je právě rozdíl na základě, na základě čeho? Na základě toho, co nebylo stvořené A to, co nebylo stvorené, to, co eh, eh, nebylo stvořené, je, je právě to, co se nedá uchopit. A vysvětli jsme tež, že v indickém poeti proces meditace znamená proces stávání se. Čili jestliže meditujeme, stáváme se, stáváme se tím, stáváme se, stáváme se čím, stáváme se tím tou e, realitou, která je náš ideál, která je e, ta nejvyšší pravda. Hm? Tedy rozdíl mezi vznešenými osobami je rozdíl v tom, jak e, Blízko se nachází této eh, nejvyšší pravdě. Hm? A nejvyšší pravda je nejvyšší pravda v budistickém poeti, protože se nedá chytit. Nedá se ji držet. Jestliže máme tuto perspektivu v, v, v praxi, a tato perspektiva je velice důležitá, můžeme se vyhnout mnohým, a mnohým zbytečným komplikacím, které spočívají v tom, že většina z nás právě praktikuje tím, že se chce něco mermo chytit a zaplétá se do různých komplikací, jak sám v sobě, tak i s druhými, protože si myslí, že dělají něco zvláštního, Ale z této perspektivy, to, co je opravdové, není vůbec zvláštní. To, co je opravdové, to je přirozený stav věcí. Jenomže my, bytosti popletené, jsme tento přirozený stav věcí nezakusili. Jestliže chápeme tuto perspektivu, kterou jsme se naučili v minulých dnech, pak teď, co následuje, se stává eh, jasné. A co následuje, je toto. Buda říká: eh, Subuty, eh, eh, jaký je tvůj názor, nebo jak to vidíš, nebo jak myslíš, co myslíš? Eh, šrota pana. Hm? Co znamená šrota pana? Šrota znamená prout. A pana znamená, ten, který dosáhl proudu. Dosáhl jakého proudu? Dosáhl proudu, který vede do nirvány, který vede do stavu eh, bez eh, eh, mentálního utrpení. Hm? Což je cíl cesty. Ten, kdo se dostal eh, do tohoto proudu e, dřív nebo později, dle budistické teorie, e, aby darmi nejpozději, i když je e, lenivý jako většina z nás, e, ten, který má tento bezprostřední zážitek nirvány, toho, co je nestvoreného, ten, i když lenivý, Proud ho tam vezme nejpozději do sedmi, do sedmi životů, i když, i když lenivý, jak lenivý. Ten zážitek opravdové reality má takovou sílu, že ho nemůže nikdy zapomenout a transformuje jeho vědomí. A Stejně tak, jako teď, se cvičíte v, v koncentraci. Jestliže máte e, zážitek autentického samády, takový zážitek se nedá zapomenout a bude vás doprovázet. Jestliže máte, e, praktič, viděli jsme v této sutrě, jestliže máte autentický zážitek e, cestu bodhisatovství, to je e, zážitek čisté víry, hm? i když je na jeden okamžik, tak tento zážitek též nás nikdy neopustí. Můžeme se ho vždy připomenout a stáváme se Ani Vartin, stáváme se jeden, který se neodvrátí od cesty. pana je též, jelikož dosáhl cesty ne? rozlišujícím myšlením, ale přímou zkušeností, na no cesta ho nikdy neopustí. Protože síla tohoto zážitku je tak silná v jeho vědomí, že ho nemůže v budoucnosti nikdy opustit. Hm? Stejně tak, jako když uděláme na špatné straně naší karmy e, zabijeme arahata nebo matku nebo budhu. Tento zážitek nás bude doprovázet po mnoho, mnoho životů. Stejně tak zážitek e, samády nebo ještě lepší zážitek e, šrotapana e, nás nemůže opustit a bude e, nám ukazovat cestu. Pokud nedosáhneme ideálu, ke kterému cesta směruje, tak to je šrota pana. Jestliže dosáhneme tohoto stavu, pak už neexistuje jakákoliv pochyba o pravdě budhova učení. Čili nemůžeme mít chybný názor. Jestliže nemáme chybný názor, no tak v praxe se stává snadnější. Většina komplikací v praxi právě pochází z chybného názoru. A co je správný názor? No správný názor je střední cesta. Šorota Pana má zkušenost střední cesty ne intelektuálně, ale přímou zkušeností. Nebo objekt, objekt střední cesty je právě ten objekt, který se nedá chytit. Hm? Čili střední cesta je nad pojmem, jak jsme. Existence i nad pojmem neexistence, i nad pojmem existence a neexistence, i nad pojmem ani existence, ani neexistence. No, eh, jakékoliv pojmy přesahuje dosah jakýchkoliv pojmů. A proto eh, všorota pana eh, vidí věci jasně a nemůže mít eh, takzvaný vypalása. Co je vypalása? Vypalása názoru. Hm? Eh, jak víme, že je v nás nevědomost. Hm? Podle budistického učení. Protože máme vypalása, co znamená skrup, pokroucený názor, pokroucené vnímání a pokroucené rozlišování. Tomu se říká vypalása. A co je pokroucený názor? To je vidět vidět Stálost v tom, co je nestálé. Hm? Vidět eh, naplnění v tom, co je poznamenáno utrpením nestálosti. Vidět eh, já v tom, co je nestálé. A co je spojené s utrpením, a vidět v tom čistotu, a nebo vidět v tom esenci. E, Šrotapana, ten, kdo dosáhl Který vede k nirování, dosáhl ho přímým poznáním, ten nemá, ačkoliv může mít ještě prekroucené vnímání a prekroucené rozlišování, už nemá prekroucený názor. Protože jasně viděl, že to, co je opravdové, se nedá uchytit proto všechno to, co se dá uchytit, vidí celkem jasně, že to není to opravdové. Tím pádem, o co lehčí jsou břemena existence, <laughs> dle sutry transcendentální moudrosti, Ačkoliv zisk, neboli duchovní zisk z získání stavu Šorota pana je nepopsatelně velký. Nedá se s ničím ve světě přirovnat. Zisk se přímého poznání transcendentální moudrosti je ještě větší. <laughs> to říkají e, sutry vysvětlující cestu budoucnosti. Ale teď k našemu textu. E, jak to vidíš, subuty? co si myslíš? E, zdali pak. E, ten jedinec, který je šrotapana, který dosáhl proudu, si může myslet, já jsem dosáhl stavu šrotapana. Já jsem dosáhl ovoce, první ovoce cesty. Šrotapana je první ovoce cesty. Druhé ovoce cesty se nazývá sakrida gamin. To znamená, ten, kdo dosáhl tohoto ovoce, se vrátí na tento svět jen pouze jednou. Hm? Další, třetí ovoce cesty je Anágámin. Kdo dosáhl tohoto ovoce cesty, ten se na tento svět, to znamená, tento svět dominovaný eh, smyslovým vnímáním, už nikdy nevrátí, hm? dosáhne buď Dosáhne nirvány v procesu smrti, a nebo se zrodí v vyšším stavu existence a tam dosáhne nirvány. Takže se nikdy nevrátí do stavu vědomí, dominováno, které je dominováno smysly. A pak čtvrté ovoce cesty je stav arahata. Arahat, arahan, znamená doslova, dá se to vysvětlit různým způsobem, ale většinou se to vysvětluje jako ten, který zabil nepřítele. A nepřítel bytosti to jsou zakalené pocity a zakalené myšlení. Tedy kléša. A ráhat nemá zakalené pocity, nemá zakalené myšlení. Proto je prost chtíčů a nelibosti. Tím pádem je prost i. Eh, Nevědomosti, ačkoliv některý Mahajánové spisy mluví o tom, že arahat jen odstranil, neodstranil úplně nevědomost, ale to všechno necháme, to nás teď nezajímá. <laughs> A tím pádem odstranil příčinu procesu znovuzrození A to je chápáno v základním buddhismu jako stav vysvobození. Taková bytost se nemá, nemá kam jít, protože je transcendovala, dá se říci, ty. Príčiny, které vedou k existenci, k přechodné existenci. Hm? Tak tedy Šrota Pana, ten, který dosáhl ovoce Šrota Pana, v tom smyslu první ovoce cesty, zdali pak může myslet, já jsem dosáhl tohoto stavu na první ovoce cesty. A moudrý subuty na to odpovídá nikoliv. A proč je tomu tak? Pana znamená ten, kdo vstoupil do proudu. A ten, kdo vstoupil do původu, vstoupil tam, kam se nedá vstoupit. <laughs> Co to znamená? Opravdový stav věci se nedá dosáhnout. Opravdový stav věci není stvořen. Proto kam kam má vstoupit. Čili vstoupil tam, kam se vstoupit nedá. <laughs> Do opravdového stavu věcí se vstoupit nedá. Proč? To už byste měli vědět, to jste se všechno tady naučili. Protože ten, kdo vstupuje, neexistuje, tak jak moje <laughs> to už jste se učili, kdo je bodhisattva, bodhisattva je ten, který má aspiraci eh, převést všechny bytosti z utrpení do Nirvány, ale žádné bytosti nevidí. Hm? Tak jak teď podle filozofie transcendentální moudrosti, která není tak snadná k pochopení a která je často misinterpretována i někdy velkými i někdy Mahajánovými učenci, je e, sutry e, transcendentální moudrosti tvrdí. A v sutrách transcendentální moudrosti, jak vidíme v těch e, prvních, těch základních, e, ten, kdo poslouchá Budhu, to jsou Arahatové, zde se nezmiňuje o žádných bodysatovách. Čili eh, arahat Buda se obrací s touto filozofií k Arahatům. Jelikož ti mají jasné vědomí, čisté vědomí, proto je pro ně tato filozofie eh, celkem lehce pochopitelná. Takže Buda učí filozofii Transcendentální moudrosti, hlavně Subutiho, Šariputru, Anandu, Tež Šakra tam je, Indra, ale ten hraje důhodnou roli. Tak tedy z hlediska literatury transcendentální moudrosti Bodhisattva je ten, který chápe, rozumí stavu Šorotapana, ale nezůstává v tomto stavu. Rozumí stavu Sakridagami, ale nezůstává v tomto stavu. Ro rozumí furt nahoru, až i stavu, jestliže je Vysoce realizovaný bodhisattva rozumí stavu arahata, ale nezůstává v tomto stavu. Protože chápe, že v opravdovém stavu věcí se nedá prodlévat. Tak jak vysvětluje Velká sutra transcendentální moudrosti, Jaká je praxe bodhisattva? Velice těžká praxe. Proč? Bodhisattva je jako lučišník, který střílí e, šípy do vzduchu a jeden nenechá e, je spadnout na zem. Hm? Čili je jako e, někdo, kdo... E, e, l, jako létání v prostoru, ale v prostoru se nedá přebývat. Hm? A co to znamená? Co je to šíp? Šíp to je, co se teď učíte. Šíp to je koncentrace hm? založená na. Hlubším pochopením praxe, základní praxe jogi, budistické praxe pozornosti a uvědomění. A co je to luk? Luk není nic jiného než transcendentální moudrost. Touto transcendentální moudrosti střílí do vzduchu jeden šít za druhým. <laughs> A co je to prostor? To je pochopení tří samády, tří druhů samády, které jsou brány do nirvány, což je samády prázdnoty, samády bez. A pranihita a samády bez znaku objektu. To je posto. Tak eh, Buddha byl expertní Lučišník. Říká se, že mohl jedním šípem z, z dálky rozštípit vlas na, na, sedm, na sedm částí. <laughs> Proto základ bodhisatovské praxe je praxe koncentrace. Bez koncentrace nemáme šíp a bez šípu eh, luk nebude moc užitečný. Proto já stále, stále zdůrazňuju důležitost koncentrace. Hm? Co to ilustruje tento příklad? Ilustruje to. Eh, Jestliže chápeme tuto filozofii a začíná nám být jasno na základě tréninku v koncentraci, pak naše perspektiva se mění, že praxe je, spíše se stává opouštění než získávání něčeho. A jestliže máme tuto perspektivu k praxi, O to je praxe účinnější. Tak tedy vrátíme se k textu, napovídali jsme to hodně. Tedy Šrotapana je ten, který vstoupil do proudu, ale, vlastně eh, eh, nemá kam vstupit. <laughs> Proč je tomu tak? Protože nevstupuje ani do tvaru, ani do zvuku, ani do vůní, ani do eh, chutí, ani do dotyku, ani do jakékoliv darmy, hm? tedy ani do jakéhokoliv mentálního objektu, který se dá uchytit. A toto se nazývá šrota pana. <laughs> Proto nevstupuje nikam. Přestože nevstupuje nikam, transformuje to jeho vědomí natolik, že tuto zkušenost nemůže nikdy zapomenout. Hm? A Budha pokračuje dál. Subuty, jak to vidíš? Nebo co si myslíš? Eh, Sakadagami hm? A to sami zase. Hm? Nemusíme to celý opakovat. Sakadagami. Eh, Sakadámy je ten, který e, přijde jenom jednou, hm, to vysvětluje, ale e, opravdu nemá kam přijít. <laughs> Proč? Hm? Proč nemá kam přijít? Od samého počátku všechno je prázdnota, kam, chce, kam má přicházet. Tak tedy eh, Sakadagami je ten, který eh, znamená, že přijde eh, jednou, ale v, eh, ale v pravdě eh, nemá kam přijít. A to se nazývá Sakadagami. <laughs> A Subuti, jak to vidíš? Eh, Anagami, hm, ten, co nepřijde. Může myslet na to, že dosáhl, já jsem dosáhl ovo tretí ovoce cesty, tedy stav anágami. A soboty na to samozřejmě ne. Proč? Protože anágami je ten, který nepřichází. Ale, ale v pravdě. Není kam pricházet. <laughs> A nakonec subuty, jak se na to díváš, jak to vidíš, arahat. Hm? Zdali pak arahat si může myslet, já jsem dosáhl čtvrtého ovoce cesty, tedy arahata, stav arahata. Samozřejmě ne, proč je tomu tak je tomu tak, protože v pravdě není žádná darma, není žádné soucno, zde je darma ve smyslu soucna, které se jmenuje Arahat. Jestliže arahat si pomyslí, já jsem dosáhl stav Rahata, v tom případě on ještě ulpívá na já, ulpívá na, na individualitě, Personality ul, ulpívá na bytostech a ulpívá na e, osobní duši. A teď moudrý subúty vysvětluje. E, e, Buddha říká, že já jsem dosáhl Arana Samády. Arana Samády jsme už vysvětlovali. Co je Arana Samády, Zuzano? Rana znamená konflikt, bitva. V sanskritu Rana znamená tež bitva. A, a je ne. Hm? Bez konfliktního samády. Co je bezkonfliktní konfliktní samády? Bezkonfliktní samády je, že ostatní se hádají, protože věci se mají tak nebo se mají jinak, ale ten, kdo má nekonfliktní samády, vidí, že věci jsou pouhé jména a když říká, že když si myslí, že je to tak, tak si jenom myslí, že je to tak. Když si myslí, že je to onak, tak si jenom myslí, že je to ona. Ale všecko tohle, to jsou pouho rozlišující mysli. Ten, kdo nelpí na rozlišujících myslích, nemůže být v žádném konfliktu vznikný. Proto Buddha o sobě tvrdí, eh, svět se se mnou pre, ale já nemám nic, O co bych se ze světem přel. <laughs> A Subuti, jelikož je ten, který z žáků je nejperfektnější v tomto arana samády, v tomto samády nekonfliktnosti, proč je Nejlepší žáků v tomto arana, nekonfliktním samády. Protože ze všech žáků nejvíc praktikuje meta. Co je meta, to jsme vysvětlili. Jestliže mnoho, mnoho praktikujeme meta, Veškerý odpor v nás pomalu, pomalu odchází a pak jsme receptivní ke stavu nekonfliktního samády. Hm? Komentáře vysvětlují, že když Subuti šel žebrat, nikdy neprijmul dar od lajku, pokud první nevstoupil do samády mety, Meta, hm? aby jim dal eh, eh, možnost eh, hlubšího eh, duchovního zisku, nebo láska je eh, i, i ten, jeden z těch největších duchovních zisků, tak nejdříve vstoupil do samády meta, samády čisté lásky, pak přijímul jakýkoliv dár. A jelikož láska je opravdová, láska je to, co odstraňuje všechny konflikty, stál se pak první žáků buddhy v, v praxi nekonfliktního samády. A stav buddhy tež není nic jiného, než nekonfliktní samády. Hmm? Budha osobně říká, že já používám ty slova a ty koncepty, které lidé ve světě používají, ale na upěty, ale e, e, ne, nedržím, ne, nemám v nich žádné držení, hm? e, nemám, to znamená, e, e, neberu si je za své. Používám všechny koncepty, které lidé ve světě používají, ale neberu je za své. To vede do perfekce v nekonfliktním samády. Tedy Subuti říká, že Buddha o mě praví, že jsem první mezi bytostmi který dosáhli nekonfliktního samády. A že jsem první mezi těmi, těmi kteří praktikují mezi arahati, který praktikují virága. Co je virága? Co je rága? Rága doslova znamená, roman se zajímá o sanskrit, <laughs> rága doslova znamená barvit, od slova ranč rága tedy znamená, rága znamená být zbarven objektem, jak jsme zbarveni objektem, tím, že se održíme. A Výrága je tedy opak toho. Hm? Jak jste to nazval? Si... Jo. Tedy, hm, jaký bysme na to měli nejlepší český pch? Nenajdeme něco lepšího, asi ne? Že? Stav odpojení se. Hm? Odpojení se od smyslu. Tady jsem první mezi arahaty v praxi odpojení se od smyslu. Odpojení se od smyslu a praxe arana samády, nekonfliktního samády, jsou samozřejmě paralelní praxe. Ale já si vůbec nemyslím... Že jsem arahat, který je, vyrága, jak jsme to řekli, odpojený od smyslu. Já si to vůbec nemyslím. V moudrý soboty. Tak bychom měli praktikovat. Hm? Dosáhnout všeho ale nemyslit si, že jsme něčeho dosáhli. Tedy střílet šípy do, do prostoru, ale nenechat je spadnout. To je praxe bodhisattva. Nacházet se v prostoru, ale v prostoru se pocitem, že se v prostoru nedá usadit A to je opravdový stav věcí. Proto, jak jsme měli tady vysvětleno, prostor se stává synonym pro hm? opravdový stav věcí. Ale to se dá zinterpretovat a nemělo by. Hm? Prostor je jen synonymum. Hrván, ale prostor není nirván. To by byl nihilismus. Hm? A e, já tež mě nikdy nenapadne, že jsem dosáhl stavu, že jsem dosáhl cesty a rahatství. tak jsme se měli naučit praktikovat. Hm? Eh, subuti je arahat, ale nikdy ho nenapadne, že dosáhl cesty arahatství. Eh, tež Buddha o Subutovi e, e, říká, že e, nachází potěšení, že se kochá v e, áraňa, e, z, že se kochá áráně praxi. Áráně praxi je tedy praxe lesních mnichů. Hm? Tedy, e, že e, žije v ústraní a e, e, že nemá světské věci ho nezajímají. Tedy není, e, není e, Áráňa, ten, kdo praktikuje praxi áráňa, co, co je zde myšleno, ten e, e, není ovlivněn osmi větry, co je osm větru. Osm větru, ten se říká tež osmi e, světským darmám. Jako je zisk nezisk, sláva nesláva, e, e, e, příjemný pocit nepříjemný pocit, a co tam ještě? Chvála chvála a co je opak chvály? Pomluva ne ne? Hana co to povídám. Hana. Chvála a Hana. Těmito osmi větry, ten, který je, praktikuje praxi Aráňa, ten není jimi poznamenán. To o mě Buda říká, ale, ale v, v pravdě já se nepovažuji jako ten, který provozuje praxi áraňa, ten, který se kochá praxi áraňa, protože vidí jasně, že v praxi áráňa neexistuje žádné jáství, a to je ta nejvyšší praxe áraňa. To je zde na myšlenou. Máme ještě čas. Ještě kousíček, nebo to ukončíme tady, ještě kousíček. A Budha povídá Subutimu, co si myslíš, nebo jak to vidíš. Dříve v prítomnosti Dipankara Budhy Tatágata eh, obdržel eh, dharmu a nebo je něco, co Tatágata obdržel eh, dříve v prítomnosti budhy eh, dýpankáry. Hm? Dle buddhistické tradice budha kdysi, kdysi, já už si nepamatuju, kolik kalb eh, dříve byl Brahmin hm, Sumeda, který eh, byl velice pokročilý v praxi jogi, velký jogi, a jeho pocházel z velice zámožné brahmínské rodiny. Když jeho rodiče zemřeli, tak rozdal veškerý svůj majetek, šel praktikovat do lesa a dozvěděl se, že do jeho rodného města přichází Buddha dipankara. Tak se vrátil a privítat ho, to je známá scéna, Sve rozpustil svůj jaty, jak se tomu říká, co má náš přítel. <laughs> Cop drdol a rozprostřel ho do bláta před Dipankáru a Buddha viděl jeho čistou víru. Už jsme mluvili o, jeho, o čisté víře, jakožto čistá víra je něco, co z bodhisattví dělá, dá se líci napůl realizovaného bodhisattvu, to znamená, že je neodvratný od stavu buddhovství. A jelikož to viděl, tak předpověděl, že za tolik a tolik kalb se narodí jako Siddharta hm, v e, rodu Gotama, a že se stane e, budhou. Hm? E, to je zde miněno. Hm? E, to je obdržení darmy. To je obdržení darmy. E, co znamená zde obdržení darmy? To znamená, že e, v jeho přítomnosti dosáhl eh, přímého poznání, proto eh, mu předpověděl jeho budoucí Buddhosti, a na to tedy eh, Buddha se ptá Subutího, jestli obdržel nějakou darmu v přítomnosti eh, v minulosti v přítomnosti Buddhidy Pankari a moudrý Subuti na to odpovídá nikoliv vznešený. V, v minulosti, v přítomnosti buddhy di v, v pravdě Nebyla žádná darma, která se dá obdržet. Hm? Nejlépe skončíme tady. Další je vlastně rozvedení stejné myšlenky. Buddha se dále ptá Subutiho. Subuti, jak to vidíš? Zdali pak bodhisattva, Hm? Praxe Bodhisatvy je, že vytváří ve svém vědomí, hm? kolem sebe to je hlavní praxe Bodhisattvy, vytváří ve svém vědomí e, čisté země. E, které, proto, e, jak víte, v budistické, v, obzvláště v Mahajanovém buddhismu. V tibetském buddhizmu je tato praxe nejvíc. Praxe Mandal a to není nic jiného než vizualizace čistých zemí, do kterých potom bodhisatta vstupuje a vlastně vidí svět na základě těchto čistých zemí. A teď Buda se ptá, jestli. Co si myslíš? Bodhisatva eh, okrašuje, můžeme říct v češtině? ze eh, eh, země nebo ne? A nejlépe skončíme tady. Rozmyslete si to, jestli... <tějí> <laughs> to je umění čínského vypravěče, vždycky v tom, v tom nejnapinovější skončí a zbytek se dozvíme v příští kapitole. <laughs> <laughs> <laughs> tak zítra je poslední den. Hm? Tak eh, dobré si odpočineme. Jestli eh, jste v sobě našli sílu a energii, tak si přivstaneme ráno. No a když ne, tak v eh, 6 hodin na každý pát na poslední lekci Qigongu. Hm? Z jejich choučiku, Dama Ráma nás povede a zopakujeme si, co máme dělat. No a pak zbyde čas na trochu praxe, trochu diamantové sutry a trochu diskuze. No a tak předáme zásluhy. Purim Eta Vata Chamehi sambadam Punya Sambhadam Sabve Deva Anumodantu Sabha Sambhati Siddhya Eta Vata Chamehi Sambhadam Punya Sambhadam sabbe pūta anumodantu sabhasampati sidiya Eta vata ca sambadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabhasampati sidiya Aka satta cabumatha deva naga maidika ciram anumoditva chiramrakantuloka sasana Aka satta cabumatha deva naga mahidika Punyantan anumoditva Chiram rakantu desanang Aka satta chabumattha Deva naga mahidika Punyanta nanumoditva Chiram rakantu tumamparang Sabitiyo vivajantu Sabarogo vinasatu Mate bhavat vantarayo Sukhi digayuko bava Bhavatu sabamangalang Rakantu sabadevata Sabamudhanu bhavene Sabadhamanu bhavene Sabasanganu Balen, Sada Soti Bavantute, Devo Vasatukalen, Kalen, sampati Hotucha, Pito Bavatulou Raja bhavatudammiko.